Labuana na la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Tunaendelea na maombi ya kulitengeneza boma tukisimama na neno la Mungu kutoka katika unabii wa Ezekiel sura ya 22 mstari wa 30 na wa 30 na moja.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 asema Bwana Mungu Bwana anasema kinachomfanya aimwage ghadhabu yake juu ya nchi na juu ya watu wake ni kukosekana kwa mtu mmoja miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele za Mungu mahali palipo bomoka, palipo bomoka kwa ajili ya nchi na watu wake Kwa maana hiyo kama akipatikana mtu mmoja miongoni mwao katika hiyo ndoa miongoni mwao katika hiyo familia miongoni mwao katika huo mji yeye bwana yuko tayari kurehemu na kuigeuzia mbali hasira yake kama akipatikana mtu mmoja miongoni mwao katika hiyo ndoa miongoni mwao katika hiyo familia miongoni mwao katika huo mji yeye bwana yuko tayari kurehemu na kuigeuzia mbali hasira yake lakini yuko wapi mtu huyo lakini yuko wapi mtu huyo zaburi ya msina tatu mstari wa pili hadi wanne. Zaburi tatu mstari wa pili hadi wane inasema Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu. Aone kama yuko mtu mwenye akili, amtaftae Mungu. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu. Aone kama yuko mtu mwenye akili, amtaftae Mungu. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja. Hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Je, wafanyao maovu hawajui walao watu wangu kama mkate hawakumwita Mungu Rafiki mpendwa utauliza ni kwa nini Bwana asiturehemu tu bila kutafuta mtu miongoni mwetu atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zake mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi na watu wake ni kwa nini Bwana asiturehemu tu bila kutafuta mtu miongoni mwetu atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zake mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi na watu wake ni muhimu kukumbuka siku zote Mungu ni Mungu wa haki na neno lake ni sheria kamilifu Mungu ni Mungu wa haki na neno lake ni sheria kamilifu Yeye kamwe hawezi kwenda kinyume na neno lake Mungu kamwe hawezi kwenda kinyume na neno lake Sheria ya neno lake inasema Kama mkikubali na kutii neno lake mtakula mema ya nchi Bali kama mkikataa na kuasi neno lake mtaangamizwa kwa upanga maana kinywa cha Bwana kimenena haya Kama mkikubali na kutii neno lake mtakula mema ya nchi bali kama mkikataa na kuasi neno lake mtaangamizwa kwa upanga maana kinywa cha Bwana kimenena haya Isaya sura ya kwanza mstari wa 19 na 20 Kulingana na sheria ya neno la Mungu Tunachostahili sisi kama watenda dhambi ni kuangamizwa kwa upanga. Tunachostahili sisi kama watenda dhambi ni kuangamizwa kwa upanga. Sasa, ili Mungu aturehemu kwa haki, pasipo kuivunja sheria neno lake, anatafuta mtu miongoni mwetu, mwenye akili ya kumtafuta Bwana na kusimama kuomba toba na rehema kwa ajili ya nchi na watu wake, ili kupitia haki ya huyo mmoja apate kuturehemu sisi wote ili Mungu apate kuturehemu kwa haki pasipo kuivunja sheria ya neno lake anatafuta miongoni mwetu mwenye akili mtu mwenye akili ya kumtafuta Bwana na kusimama kuomba toba na rehema kwa ajili ya nchi na watu wake ili kupitia haki ya huyo mmoja apate kuturehemu sisi wote hilo ndilo Bwana alilomjibu Ibrahimu wakati ule alipomtangazia kuiangamiza Sodoma Ibrahimu alitaka kujua ikiwa Bwana atamharibu mwenye haki pamoja na mwovu. Alianza kwa kutaka kujua ikiwa wapo wenye haki hamsini na akaendelea kuuliza hadi kumi. na mara zote Bwana alisema, hata haribu mji wote kwa ajili ya hao wenye haki wachache. Hata haribu mji wote kwa ajili ya hao wenye haki wachache. Imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 32. Mwanzoni 18:32 Ibrahimu akasema Bwana asiwe na asira nami nitasema mara hii tu. Huenda wakaonekana huko kumi Bwana akasema Sita haribu kwa ajili ya hao kumi. Sita haribu kwa ajili ya hao kumi. Ninaamini kama Ibrahimu angeendelea kuuliza kama angekuapo mwenye haki mmoja tu bado Bwana angesema sita haribu kwa ajili ya huyo mmoja. Rafiki mpendwa Bwana alipotaka kuliangamiza taifa la Israeli pale walipoasi kwa kumwabudu ndama wa dhahabu Musa ndiye aliyesimama kama mtengeneza boma Katika zamani hizi za agano jipya Yesu Kristo amesimama kama mtengeneza boma mkuu anayesimama mbele za Mungu kwa ajili ya watu wote Katika zamani hizi za agano jipya Yesu Kristo amesimama kama mtengeneza boma mkuu anayesimama mbele za Mungu kwa ajili ya watu wote. Wajibu wetu sisi katika kulitengeneza boma ni kusimama pamoja na Yesu Kristo kwa jina lake na damu yake kama makuhani na ufa, makuhani wa ufalme wa Mungu kwa ajili ya ukombozi wa watu wote. Wajibu wetu sisi katika kulitengeneza boma ni kusimama pamoja na Yesu Kristo kwa jina lake na damu yake kama makuhani wa ufalme wa Mungu kwa ajili ya ukombozi wa watu wote. Biblia nasema yeye ndiye kuhani wetu mkuu anayetuombea siku zote. Imeandikwa katika waraka kwa Waebraia sura ya saba. mstari wa 24 na 25. Waebraia na 25 Bali yeye Yesu kwa kuwa akaa milele, anao kuhani wake usioondoka. Naye kwa sababu hii, aweza kuwakwa kabisa watu wa amjeao Mungu kwa yeye, maana yuhai siku zote ili awaombe yeye aweza kuwaokoa kabisa watu wa mjiao Mungu kwa yeye maana yuhai siku zote ili awaombe tena yeye ndiye anayetufanyia upatanisho na Mungu baba yetu wa mbinguni imeandikwa katika waraka wa kwanza kwa Yohana sura ya pili. mstari wa kwanza na wapili. waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili. mstari wa kwanza na wapili. watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa baba Yesu Kristo mwenye haki naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu wala si kwa dhambi zetu tu bali na, na kwa dhambi za ulimwengu wote tunaye kipatanisho kwa baba wala si kwa dhambi zetu tu bali na kwa dhambi za ulimwengu wote kwa hiyo tunapoambiwa tusimame mahali palipo bomoka hatusimami sisi kama sisi bali tunasimama kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo mpatanishi wetu imeandikwa katika waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya pili mstari wa 5 na wasita. waraka wa kwanza wa sura ya pili mstari wa tano na wasita. kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu ambaye alijitoa mwenyewe kwa ukombozi kwa ajili ya wote utakao shahidiwa kwa majira yake kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu ambaye alijitoa mwenyewe kwa ukombozi kwa ajili ya wote utakaoshuhudiwa kwa majira yake tuombe tunakutukuza na kukusifu Mungu mkuu na Baba yetu wa mbinguni wewe uliyemtoa Yesu Kristo kwa mtengeneza boma mkuu anayesimama mbele zako kwa ajili yetu asante kwa kuwa ni huruma zako kwamba Bwana hatuangamii kwa kwa rehema zako hazikomi mpya kila siku asubuhi na uaminifu wako ni mkuu tunakushukuru Mungu kwa kuwa umetupa kibali cha kusimama mbele zako pamoja na Yesu Kristo kama watengeneza boma kwa ajili ya familia zetu na kwa ajili ya nchi na watu wake wote tunasimama hivi leo mbele zako e Bwana mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi yetu na watu wake tunatubu kwa ajili ya hatia ya damu tulizomwaga na unajisi wa vinyago tulivyovifanya kuanzia katika ngazi ya familia hata kwa taifa zima tunatubu kwa ajili ya kila uovu unaotufanya kwa lawama kwa mataifa na dhiaka katika nchi zote tunakuomba uturehemu e bwana na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo Tunakusi utusafishe ee bwana ukaotoondlee hatia na udhalimu wote damu ya Yesu ya ukombozi ikatukomboe na laana zote ikatufanyie wokovu kwa jina la Yesu Kristo Damu ya Yesu ya ukombozi ikaikomboe ardhi yetu na kuitakasa na unajisi wote. Damu ya Yesu ya ukombozi ikakomboe malango yetu yote ya rohoni kwa jina la Yesu Kristo. Tunaamini katika ushindi wa Yesu uliomvua shetani enzi na mamlaka juu yetu. Tunaukiri ushindi huo katika ndoa. Tunaukiri ushindi huo katika familia zetu, katika ardhi na kazi zetu. Tunakutangazia shetani huna mamlaka juu yetu. Huna mamlaka juu ya uzao wetu. Sisi ni wale tulionunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Huna uhalali juu yetu wala juu ya vyote tulivyopewa na Bwana. Nasi kwa mamlaka ya jina la Yesu tunakuamuru, ondoa mikono yako kwenye afya zetu na fahamu zetu. Ondoa mikono yako kwa vijana wetu wa kike na wa kiume. Ondoa mikono yako juu ya ardhi yetu. Achilia kila ulichokishikilia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliyetukomboa, tunakataa kila aina ya uteka. Tunakataa kila aina ya umaskini. Tunakataa mauti na uharibifu wote. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliyetununua kwa damu yake ya thamani. Tunajiweka wakfu kwako Mungu mkuu na Baba yetu wa mbinguni. Tunakuomba tusaidie tuweze kusimama katika nafasi ya kikuhani na yakifame kwa jina la Yesu Kristo. Tujaze na nguvu za Roho Mtakatifu, tukapate kumiliki juu ya nchi kama ulivyosema katika neno lako. Nasi tunarudisha kwako sifa, na heshima na shukurani na utukufu wote, E Mungu Baba na Mwana, na Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu Kundi Silo. Leo ni tarehe 14 Novemba, mwaka wa na na tatu. Rafiki mpendwa tunapoambiwa tusimame mahali palipo bomoka hatosimami sisi kama sisi bali tunasimama kwa jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo mpatanishi wetu Mungu akubariki iwe siku njema damu ya Yesu Kristo wetu mema kinyume cha mabaya yote amen